איוב, פרק כ"ט ויוסף איוב שאת משלו, ויומר, מי יתנני חי ערכי קדם, כי ימי אלוה ישמרני. בהילו נרו עלי ראשי, לאורו אלך חושך. כאשר הייתי בימי חורפי, בסוד אלוה עלי אוהלי. בעוד שדי עמדי, סביבותי נעריי, ברחוץ הליכי בחמא. וצור יצוק עמדי פלגי שמן. בצאתי שער עלי קרת, ברחוב אחין מושבי. ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. שרים עצרו ומילים, וכף ישימו לפיהם. כל נגידים נחבאו, ולשונם לחיקם דבקה. כי אוזן שמעה ותאשרני, ועין ראתה ותעידני. כי אמלאת עני משווע,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 וכחול הרבה ימים. שורשי פתוח אלי מים, וטל ילין בקצירי. כבודי חדש עימדי, וקשתי בידי תחליף. לי שמעו ויחלו, וידמו למועצתי. אחרי דברי לא ישנו, ועליהם תיטוף מילתי. וייחלו חמטר לי, ופי הם פערו למלכוש. אשחק עליהם לא יאמינו. ואור פניי לא יפילון, אבחר דרכם, ואשב ראש, ואשכון כמלך בגדוד, כאשר אבלים ינחם.